Озвучено Книжкова Хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. 15. Роджер вивів мене з гіпнозу, уважно подивився та похитав головою. «Вражаю, як ти взагалі пережила таке дитинство». Я розсміялася та сказала. «Ти маєш на увазі мене чи Селлі? У ті дні я багато веселилась, але не пам'ятала, що моє ім'я пішло від середнього складу «Сіндерелли». Цікаво те, що через кілька днів я пішла та почала копати в тому ж місці, але кошеня зникло. Вів'єн або Фред, мабуть, викопали тваринку та позбулися трупа. Все своє життя я шукала сіндерелу, а тепер дізналася, що Саллі воскресила її через мене тим поцілунком. «Ти знаєш, що відбувається опівночі, півночі», – сказав Роджер. «Я не хочу, щоб моя історія закінчувалася, Роджере. Я хочу жити, поживати». Так і буде, Деррі, тільки в реальному світі, об'єднавшись із Саллі. Твоє щастя не зникне. Воно зілється серцем та розумом дитини, яка втратила віру того дня під дощем і створила тебе. Настав час віддати ще одне своє життя та зробити Саллі знову цілісною. Мені страшно, Роджере. Боятися це нормально. Але тепер ти знаєш, що знадобляться не просто магія та казки, щоб зробити тебе реальною. Я завжди хотіла бути реальною особою. Та чи настільки ти сильно хочеш цього, щоб перемогти страх? Нічого не станеться, якщо ти не погодишся об'єднатися з Саллі. І тоді я помру. Або відродишся в четвертій Саллі. Чий це буде розум? Чиї почуття? Якщо моя теорія правильна, ти усвідомлюватимеш себе. А якщо неправильна? Я просто не знаю. Та чи справді ти хочеш, щоб я це зробила? Ти повинна цього захотіти, Деррі. Частина мене хоче, а інша частина ні. Господи, вже і я розділяюся на частини. Хто ж та інша сторона конфлікту? Роджер засміявся. І я воліла, щоб він торкнувся мене, обійняв, ніжно пригорнув. Ніякого сексуального бажання, нічого такого. Чомусь я знала, якщо він мене поцілує, я стану справжньою людиною з почуттями, думками та емоціями. Я впевнена, ти чула, що саме я говорив у залі нолі табелі. Поміркуй над цим. Повідом мені своє рішення завтра. Ми вирішуємо окремо, чи нам варто це обговорити. Як бажаєте. Можливо, буде на краще сьогодні тримати контакт. І, можливо, вам допоможе ваш ВОСП. Влаштуємо щось на кшталт прощальної зустрічі, так? Ти можеш це вважати також і вітальною зустрічю. А ти справді любиш бавитися словами. «Пов'язку на плечі я заміню тобі завтра». Він пояснив, що випише щось для Саллі, якщо біль буде аж надто нестерпним, але нічого сильного чи наркотичного. Не хотів ризикувати ще одним провалом у пам'яті до наступного сеансу. Тоді він розбудив Саллі та переповів їй усю розмову. Того вечора Саллі мила в квартирі підлогу. Вона прослухала всі шість бранденбургських концертів, і я від цього ледь розумом не схибнулася. «Ну, ви розумієте, достатньо було того, що Нола вічно це робила». Але якщо такими були її плани на майбутнє, я вже не думала, що витримаю навіть заради Роджера. Дійшло до сварки, коли ми вирішували, з чого складатиметься наша остання вечеря в ролі окремих особистостей. Вона хотіла сходити в лапи Тіт Мейсон, а я в Гойс. Вона сказала, що її вже нудить від китайської їжі, а я кинула, що те саме відчуваю від французької. Відтак все дійшло до того... Чи не краще нам знайти компроміс та замовити щось, чого не хоче жодна з нас? Я подала химерну ідею, щоб у нас були дві останні вечері. Ну, розумієте, який сенс рахувати калорії під час свого останнього прийому їжі? Салліна полягала на тому, щоб французька кухня була першою, бо не вірила, що я дотримаюся слова. Я вдала, що це мене образило, але вона мала рацію. Я справді не дотримуюся обіцянок. Гляньмо правді у вічі. Все своє життя я отримувала те, що хотіла, тільки тому, що мені вдавалося вислизнути в реальний світ на декілька хвилин. Я знала, що вона ніколи не порушить свого слова. Господи, мабуть, нудно буде постійно дотримуватися обіцянок та говорити лише правду. В мене закрадалася підозра, що коли я з нею об'єднаюся, то обмежуся лише жменю безневинних без невинних побрехеньок час від часу. Та я цього їй не сказала. Я сказала, нам краще почати з китайської, бо, ну, знаєш, через годину знову зголодніємо. Навпаки, це не спрацює. Тож вона заперечувати не могла, і ми пішли в Гойс, де я донесхочу напхалася смаженими вонтонами та креветками-метеликами. Потім ми довго гуляли, щоб нагнати апетит та побалакати. Люди оберталися в наш бік, але я порадила не звертати на це увагу. Яке їм діло? Вони, мабуть, думали, що Саллі божевільна. Вона почувалася дещо пригніченою, і я спробувала її розізлити. «Інколи мені здається, що тобі подобається почуватися в депресії». «І що це мало б означати?» «Ну, ти журишся частіше, ніж будь-хто, кого я знаю. Мабуть, тобі це приносить задоволення». «Це ідіотизм». «Ану, не починай називати мене ідіоткою. Гиркатимешся зі мною, і я відмовлюся об'єднуватися». «Чому ти думаєш, що я хочу з тобою об'єднуватися? Тому що ти втратиш більше, ніж я. Вона не відповіла, тож я відчула, що на правильному шляху. Я не справжня, сказала я, тож смерть чи безумство мене не турбують. Ти з іншого боку. Ти як завжди брешеш, Деррі. Ти завжди хотіла бути справжньою, і це твій шанс. Я намагалася накласти на себе руки як мінімум п'ять разів, наскільки я пам'ятаю. А ви з Белою зупиняли мене. Тому не вдавай себе блазе. Що означає блазе? Французькою це «я так і думала». Це означає «втомлений та знуджений від приваб життя». Добре, ти маєш рацію. Від життя мені ніколи не було нудно. А мені нудно. Думаю, це ще одна причина, чому Роджер думає, що злиття для нас потрібне. Розумієш, я подарую тобі любов до життя та безтурботність, а ти мене приборкаєш. Якийсь хлопець роздавав листівки масажного салону. Я простягнула руку за одною, просто заради сміху. Але вона забрала її. Зануда. Певний час ми йшли мовчки, а тоді вона промовила. То які в тебе плани на вечір? Підчепимо якихось хлопців та влаштуємо подвійне побачення. Та ну тебе, Деррі, досить жартів. Це було б весело. Спочатку весело. А тоді виникне проблема, і сама знаєш, хто влаштує, сама знаєш, що. Саллі, як завжди, мала рацію, але я не поспішала поступатися. — Хвилинку. Я знаю, з ким ми могли б влаштувати таке побачення, і вони б зрозуміли нас, і не виникло б жодних проблем. Салі зупинилася, бо ця ідея сяйнула їй у ту саму мить, що й мені. — Це було б щось, — сказала вона. — Вони отеріють. Перед, подзвони Тоду, а я Еліоту, і ми з ними зустрінемось. — Це не спрацює, — сказала вона. — Аго, внуж, бо сказала я. Одна остання гулянка. Весело проведемо час. Це божевілля, але згода. Краще я зателефоную тудові, скажу, що мені і самотньо та сумно. І я хочу вийти погуляти і додам, що приведу подругу для побачення на осліп для Еліота. Йой, сказала я, вражає. Та не будемо планувати, що робити. Будемо діяти за ситуацію, або... Як те слово імп -імп, імп... імп... імпровізація. Це мені добре вдається. Будемо імпровізувати весь вечір, але як ти поясниш їм плече? Вона вже й забула про це. «Скажу правду, звісно. Забудь, – сказала я. – Залиш пояснення мені. Я зімпровізую таке пояснення, що комар носа не підточить. Просто влаштуй так, щоб тот із Еліотом підійшли до Лапетіт Мейсон». Вона зателефонувала в шлях із жовтої цегли і сказала Тоддові, що весь вечір наодинці, і спитала, чи не хочуть вони з Еліотом сходити на подвійне побачення після того, як зачиниться ресторан. Він перепитав Еліота. «Він хоче знати, яка вона». «Дуже схожа на мене», – підхопила я. «Тобто вона виглядає дуже схожою на мене», – додала Саллі. «Боже, вона така прихильниця правди». Тот сказав, що Еліоту підходить, і вони зустрінуться з нами в Лапетіт Мейсон о першій ночі. Наразі була лише десята, тож Саллі запропонувала сходити в кіно, щоб згаяти час. Вона хотіла подивитись якийсь класичний фільм про великий голод в Індії від режисера «Пісні дороги». Я хотіла піти на повторний показ «Ніч в з братами Марксами». Ми кинули монетку, і вона виграла. Я з огидою спостерігала, як голодують люди в Індії, дивилася на всіх тих мух, на болячки та моління, той же час, коли перед тим набила пузо китайською їжею. Тому я заснула та дала їй дивитися фільм на одинці. Коли він закінчився, я також відчула провину, бо згаяла час, якого в мене і так небагато залишилось. Розумієте, я, мабуть, скоро засну на віки. Ми пішли до Ла Мейсон та чекали Еліота Стодом. Салі замовила Гарві Волбенгер, а я собі Бурбон. Офіціант подивився на нас, ніби на божевільних, і мені довелося стримувати хихотіння. Інакше він подумав би, що ми надто п'яні. Коли з'явилися хлопці, вони побачили два напої на столі а тоді роззернулися в пошуках другої людини. «Вона пішла до дамської кімнати», – сказала я. «Але вона тут», – додала Саллі. тут підсів до Саллі, а Еліот навпроти мене. Золотава спортивна сорочка Еліота, розтебнута для демонстрації волохатих грудей, пасувала його золотавим слаксом. Він погладшив ще більше, тож на тілі випиналися складки. Тут, як завжди, був одягнений у джинси, та сьогодні він ще накинув денімовий спортивний піджак. «Ну, то яка вона?» – спитав Еліот. «Я ж сказала, така, як я», – сказала я. «Ти така єдина», – сказав тот. Коли Саллі зміряла його неприязним поглядом, він сторопів. Я не хотів жартувати, просто підібрав на ті слова. «Певна річ, матері твої, Ковіньке», – сказала я. Вони зачудувалися від зміни голосу. Хлопці не могли допетрати, в чим річ, але щось було не так, і вони не розуміли, що саме. Я розіграю новий виступ, сказала я, сміючись, тот усміхнувся. У тебе, здається, дуже хороший настрій. Сподіваюся, у твоєї подруги також. Як її звуть? Деррі, сказала Саллі. Здається, вона забула, що вони зі мною знайомі. Хлопці перезирнулися, а тоді звернули свої погляди на Саллі. Деррі? перепитав Еліт. Я вже хотів окинути якийсь дотеп, але вона мене штурхнула під столом. Перепрошую, я на хвильку, сказала Саллі. Заглянув до дамської кімнати, скоро повернуся. Вона вислизнула з дивану та зникла з поля зору до того, як вони спромоглися щось спитати. Як тільки ми потрапили до вбиральні, вона більше не могла стримувати сміх. Я також із полегшенням побачила, скільки Белли тепер було в салі. «Ти бачила, вираз обличчя Тодо», – хотіла вона. «Коли ти бовкнула, Деррі», – додала я. «Я не знала, що вони знають, як тебе звуть. Та заради Бога». «Це ж я у них працюю, пам'ятаєш?» «То що ми робимо зараз?» «Танцюємо та вечеряємо вдруге. Ти хіба не цього хотіла?» «Це не єдине, що я планував». «Аго!» – сказала я. «Не починай своїх штучок, я бережу себе». «Для Роджера?» «Так». «Роджера тобі не дістати», – сказала вона. «Для нього ми з тобою тільки захопливий медичний випадок. Оце й усе». «Для нього я більше, ніж пацієнтка», – сказала я. «Слухай, ти жахливо помиляєшся. Коли плутаєш психологічне перенесення з любов'ю, це не... «Я не хочу цього чути», – сказала я, затуляючи вуха долонями. Та це була дурниця, бо вона говорила не вголос. Слова поширювалися в її голові. «І якщо він навіть турбується про тебе, Роджер, надто етичний, щоб крутити роман із пацієнткою, ти доведеш нас до загибелі. Це буде моя загибель». «Моя також», – наполягала вона. «Я думаю, тебе цікавить тут. Саллі усміхнулася. «Він турбується за мене. Він молодий, заможний та привабливий. У тебе є кращий варіант». «З Еліотом веселіше, ніж з Тодом. Азартні гравці сприймають життя надто серйозно. Завжди розраховують імовірності». «Еліот – будинок-перебудова середнього віку», – сказала вона. Вторинний Дон Жуани, ти лише поглянь, як він набирає вагу. Знову береться за старе». «То й що? Все одно з ним веселіше. Він знає про нас, про нашу проблему і приймає її». «Тод також знає, оце й усе», – сказала я. «Думаю, Тод розчарується, коли дізнається, що залишилися тільки ми вдвох. Для нього п'ятеро нас були цікавою рукою в покері, хаусом. «Ну, зараз ми все одно три, дами». «Ти врахувала дикого Джокера», – сказала я. Пролунав стукіт у двері вбиральні. биральні. «Саллі, у тебе все гаразд?» – то був голос Тода. «Так-так, вже виходжу». Вона швидко розчасала волосся, а коли штовхнула двері – то за ними чекав тот. «У тебе справді все добре». Салі взяла його за руку та потягнула назад до столика. «Вибачте, хлопці, моя подруга зникла», – сказала я. «Я побачила, як вона пускала бісики одному гарненькому парубку, і після того, як я замовила випивку, то вдала, що мусить вийти припудрити носик. Люди сказали, що бачили, як вона пішла з ним. Мені дуже прикро». «Не знаю, звідки я взяла цю історію, вона просто сяйнула мені в голову». А Салі ніякого зіщулилась. Еліот виглядав засмученим. Думаю, він багато що планував на вечір, а зараз Лебонь відчував себе п'ятим колесом у возі. «Слухайте», – сказала Салі, – «чому б нам не провести вечір у трьох? Ну, ми ж всі друзі. Можемо в трьох розважитись так само, як інші люди в чотирьох. Ми все ще можемо потанцювати після вечері, а потім поїхати до мене та трішки розважитись». Оце мене шокувало. Вона думала «менаж етва». Я не розуміла, але звучало ніби французькою, і з її почуттів я знала, що то щось непристойне. На одинці я їй повідомила, що на таке не погоджуюся. Ми з Саллі по черзі танцювали, і я знала, ми геть збентежили хлопців, коли трималися від них окремо. Все було добре, але щойно всі знову опинилися за столиком, розмова зайшла в небезпечне русло. Вони, мабуть, думали, що вона найлегковажніша людина на землі. Коли в одну мить каже одне, а наступною заперечує свої слова. Я брехала, а вона покривала брехню. Тоді я відкривала правду, і їй доводилося також змінювати сказане. Було дуже весело. І я почала думати, що не так вже й погано буде об'єднатися з нею. Розумієте, вона і стара Саллі були, як небо і земля. Ми пішли з клубу о третій ночі, але вже до того я почала турбуватися, чим закінчиться наш вечір. Я знала, що Салі збирається запросити їх на ніч – і я відчувала, вони обоє очікували, що інший піде. Але від Саллі я отримувала вібрації, які повторювали Оргія. Я!». не мала наміру дозволяти це. Але боялась, що якщо відключуся, вирветься Джинкс. Я намагалася переконати Саллі, але вона від мене відмахувалась. Я лише могла уявити, що вона відчувала, будучи комбінацією Саллі, Ноли та Белли в одній особі. Вона мала більше голосів та прав приймати рішення тепер. Хоча раніше так робила я, тому що була слідопиткою. Ну, я теж можу продемонструвати свою впертість. Коли ми вийшли з таксі, я швидко промовила. Що ж, на добраніч, хлопці, це був чудовий вечір, але у мене завтра зранку важлива зустріч. Агов, Я думав, ми збиралися залишитися на ніч, сказав Еліот. Саме так, сказала Саллі. Саллі Портер завжди дотримується своїх слів. На якусь мить ти мене збила з пантелику, сказав тот. Це краще, ніж злити з пантелику, пирхнула я. Чи в дурника пошити, додав Еліот. Ого, сподигукнула Саллі. Гляньте, сказав Еліот, вказуючи на вітрину Грінберга. Гляньте, Мерфі показує нам середній палець. Де, ходімо, глянемо, сказав тот. А так. Ви подивіться, у того Грінберга є почуття гумору, а де кійок Мерфі? Загубився, сказала я. Саллі скривилася, бо нічого не знала про витівку Джинкс у костюмі поліцейського. Аго, – сказала я, – чому б нам не запросити ще й Мерфі на ніч? Я подумала, що Грінберг, може, і має рацію щодо поліцейської уніформи як засобу контролю. Вони подумали, що це чудова ідея. Я показала, як залізти в ательє через підвал та потримала задні двері. Ми поцупили Мерфі і тот з Еліотом занесли його нагору. Посадили його в одне з м'яких крісел, перехрестили йому ноги та звісили руки з билець. Тоді Саллі відкоркувала пляшку ірландського віскі, і ми всі приклалися до неї. «Жахливо, мабуть, бути манекеном на вітрині», – сказав Еліот. «Ну, не знаю», – сказав тот, – «та тихе життя. Схоже на те, що бути нічним охоронцем». «Він хоче бути справжньою людиною», – сказала я. «Що?» – Еліот долив у свою склянку. «Як Пінокіо, дерев'яний хлопчик, який хотів стати справжнім хлопчиком», – пояснила я. «О, справді», – сказав тот. Коли він брехав, то у нього видовжувався ніс. «Це не єдине, що видовжилося, коли він став справжнім хлопцем», – сміючись додав Еліот. «Бідний Мерфі загубив свою палицю», – сказала Саллі. Еліот захихотів. «Він же може і своїм іншим особистим кийком скористатися, так?» «Ах, ця вечірка стає надто непристойною», – сказала я. «Я вдягаю свої колготки та йду додому». «Ти й так удома», – сказав тот. «Тоді вам, хлопці, краще натягнути свої штани та йти додому», – промовила я. «Та тут темно, хоч в стрель, я так штани не знайду», – сказав Еліот. «Ну, тоді побережи очі та чим чекуй голяка», – порадила я. Тот засміявся та поцілував мене. У той момент я перестала сміятися, він поцілував мене міцно та сильно, і я відчула, як його тіло притиснулося до мене. Мене розривало між тим, щоб відштовхнути його та притягнути до себе. А тоді я зрозуміла, що хотіла штовхнути, а Саллі притягнути, і тому все змішалося. Так все і буде, коли ми об'єднаємось. Якщо ми об'єднаємось. Ну все, ось я вже майже визнала це. Тоді Еліот постукав Тода по плечу та сказав, «Можна мені долучитися?» Вигнутою дугою тот подався назад, і Еліот поцілував Саллі, а я відчула його руку в неї на грудях. Та як щось тверде вперлося у її стегно. «Аго, в сказала, «я краще бережи голову, вечірка закінчилася». Він дотулився носом до мого вуха. «Я думав, що все тільки починається». «Чого ж ти помилявся?» «Хто ти зараз, Белла?» «Чи нола? спитав тот. Я відштовхнула Еліота і витріщилася на них. «Що ви таке верзете?» – тот сказав. «Не було ніякої подружки, правда? Ти хотіла влаштувати побачення з нами обома». Ти така непевна, а Саллі, яку ми знаємо, ні за що б не організувала таку виставу. Я думаю, вам краще зараз піти, сказала я. Вони обоє почали протестувати, але я наполягала. Слухайте, чуваки, вибачте, що змусила думати, ніби вам сьогодні перепаде. Ви обоє знаєте про проблему Саллі. Було дуже весело, але мушу вам повідомити, що Ноли та Белли більше немає. Вони тепер злилися з Саллі, а завтра вранці я також об'єднаюся з ними. І зрештою ми станемо нормальною особистістю. Це їх аж вид виразило. Ельот почухав голову та кивнув. Йой, та це ж чудово, Саллі, я справді радий за тебе. Але його вираз обличчя підказав мені, що для нього цікавість та захоплення скінчилися. Бо Саллі стане звичайною жінкою, однією з багатьох, яку можна звабити. Тот здавався щиро втішеним. Гей, мої шанси знижуються, тож я ставлю на твою доброту, яка допоможе тобі вийти на фінішну пряму, сказав він. Здається, я розумію, що сьогодні відбувалося. «І що ж? – запитав Еліот. – Забудь, – сказав тот, – але, думаю, Салі зараз краще побути на самоті. Їй, мабуть, потрібно багато що обміркувати. Салі, ти вихідна до кінця тижня. Еві тебе прикриє. Салі почала заперечувати, але я стиснула руку Тодо та поцілувала Еліота в щоку. «Дякую, хлопці. Як чудово, що в мене є друзі. Не знаю, як би я пережила минулі півроку без вас обох». Коли вони пішли, Саллі сіла в крісло напроти Мерфі та довго пожирала його очима. «Про що ти думаєш, Мерфі?» «Він намагається вирішити, чи погоджуватися нам на злиття, чи ні», – сказала я. «Звідки ти знаєш, про що він думає?» «Я слідопитка, пам'ятаєш?» «Мерфі не одна з наших особистостей». «А міг би й бути». «І що б це мало означати?» – вгавала вона. «Гляньмо правді у вічі», – сказала я. Ми всі почалися з того, що ти вдавала, ніби ми справжні. Тоді ми всі ожили одноосібно. Роджер каже, в інших людей з множинністю є особистості різного віку, расової належності та навіть іншої статі. Ти б могла уявити, що Мерфі справжній, і тоді тільки на цю ніч ти мала б чоловіка, з яким навіть Джинкс нічого не змогла б зробити. Салі замислилась над цим. Ідея її захопила. Все, що мені треба було зробити, це кинути насіння». «Знаю, я ошибаю голова, але завжди хотіла, щоб Мерфі також був справжньою людиною, навіть якщо це тільки на одну ніч. Завтра я втрачу свою особистість. Сьогодні в Мерфі був останній шанс віднайти свою». Салі уявила, ніби Мерфі живий. Заговорила до нього. Запропонувала випити. Огладила його по голові. «Потанцюємо, Мерфі!» Вона увімкнула музику, взяла його в руки та почала рухатися в повільному мрійливому танці кімнатою, як у старих фільмах, як Дональд Оуконер танцював зі шваброю, а Костелло – з жінкою-манекеном. Але Саллі уявляла, що Мерфі був справжнім чоловіком, який її кохав. Тоді я почула у Саллі в голові голос. Це було моторошно, бо хоча я і спровокувала її на все це, та не знала, як воно спрацює. В нього був м'який низький голос дуже сексуальний, з ірландським акцентом. «Я спостерігав за тобою з вітрини», – промовив він. І так довго жадав тебе. Його обличчя пом'якшало. Сині очі з ніжністю шукали її. Салі хотіла, щоб він пригорнув її, і вдавала, що її начебто пестить коханець Демон. «У тебе є ім'я?» «Просто Мерфі». Містер Грінберг кличе мене тільки так. «Ти не стумлюєшся отак стояти весь час у проході з підведеною рукою?» «Це моя робота. Немає сенсу скаржитись». Але це, мабуть, нудно. Ні з ким поговорити, ні з ким побути. Він знизав плечима. Він коли мені складає компанію Деррі, доки ти спиш. Ми довго і гарно розмовляємо про життя, політику та проблеми, які з'являються у всіх тих людей у твоїй голові. Зараз у моїй голові ти, Мерфі. Лише цієї ночі, сказав він, я не схожий на інших. Я не був із тобою з дитинства. Салі знала, що він із коханням у погляді спостерігав, як вона роздягається, і відчула, що він найлюблячіший, добрий, чуттєвий чоловік, якого вона будь-коли зустрічала. Чоловік, якого вона шукала все своє життя. Вона роздягнула його та поклала в ліжко. Він ніжно торкався, її гладив шкіру, цілував очі, шию, груди, проводив по тілу тендітними, наче павутина пальцями. — Я не можу, — сказав він, — ти знаєш, я не можу. Вона поцілувала його. «Це не має значення, Мерфі. Я робила це все своє життя у фантазіях та снах. Немає значення, яка та любов, коли я у твоїх руках». Коли все закінчилося, він подякував їй за те, що оживили його, навіть якщо це було лише на одну ніч. «Це не обов'язково має обмежитися однією ніччю», – сказала вона. «Я можу заховати тебе, а ти приходитимеш, коли мені буде самотньо або сумно». «Ні, Селлі». Тобі не можна більше так думати. Вона сіла на ліжко та розвернулась навколо. То був знайомий голос. Ти зруйнуєш все, чого ви досягли з доктором Ешем. Знову берешся за давню звичку, намагаєшся вирішити свої проблеми, створюючи людей у своїй голові. Ти помічник? Так, але я прийшов сюди не картати тебе. Я прийшов приготувати тебе до злиття з Деррі. Дері також розмовляє з Мерфі, але Мерфі не одна із твоїх особистостей. І він поверне все на початок, якщо ти зробиш його справжнім. Ти знову почнеш розщеплюватися на більше частин, а далі ще більше і більше. Ти не можеш обмежити кількість людей, яких можеш зібрати у себе всередині. Хіба що зміниш своє сприйняття реальності. Що таке реальність? Ми не починатимемо цієї дискусії. Будучи новою, ти завжди вміло вправлялася зі словами але вона дозволила словам панувати в її житті. Тепер ми мусимо використати їх, щоб розплутати цю павутину, а не більше заплутати її. Що я маю робити? Відпусти Мерфі, дай йому бути тим, ким він є, манекеном у вітрині. Салі кивнула та засумувала, знаючи, що більше ніколи не зможе застосувати свою силу, щоб створювати людей. Вона підвелася, одягнула його в уніформу полісмена та вмостила в крісла. Вибач. «Не можна було робити з тебе справжню людину», – сказала вона. Після того, як вона заснула, вийшла я та увімкнула телевізор. Спочатку на екрані була тільки випробувальна таблиця, а та згодом з'явився помічник, і ми поговорили. «Ти жінка чи чоловік?» «Трохи те, трохи інше». «Як це так?» «У кожному з нас є всього потрохи». «Ніколи не знала?» «Що ти вирішила, Деррі?» Я засовувалася на кріслі, дивлячись на Мерфі з його легкою усмішкою та кашкетом, що затуляв одне око. Я поправила головний убір, тому що так він нагадував мені Фреда, і це мене рознервувало. «То як?» «Я не знаю. Мені страшно, я не хочу помирати». «Ти ж знаєш, це не смерть. Ти розумієш, що доктор Еш сказав. Це означає, що ти станеш частиною Саллі». «Та все одно це ніби смерть, бо я не знаю, як воно буде». Не знаю, чи буду при свідомості, чи спатиму, чи мріятиму, чи це в мене будуть думки, чи я просто зникну і нічого не знатиму. Я більше не можу зв'язатися з новою та белою, щоб запитати їх, як воно. І хоча бачу їхні риси в салі, це ніби щось на кшталт пізнавати характерні особливості батьків у їхніх дітей, коли батьки вже померли. Я буду з тобою, Деррі, триматиму за руку та вказуватиму шлях. Замість того, щоб вважати це смертю, думай, що це воскресіння». Я це вже якось чула. Але не від мене. Я на твоєму боці. На моєму чи на боці Саллі? Ну і Саллі. Ага. Насправді ви обоє одне ціле. Неправда. Ти сам знаєш, що це неправда. Інші люди продовжують так стверджувати, бо не можуть зрозуміти, як різні особистості можуть співіснувати в одній голові. Але ти все чудово розумієш. Ти тут, і ти знаєш нас. Знаєш, що ми зовсім не єдине ціле. Я – це я. Це питання визначення реальності. Стривай. Ти поставив Салі на місце, коли вона почала говорити це слово, балакати про реальність. Нечесно використовувати його проти мене. Ти маєш реакцію, Дері. Але якщо ти не продовжиш діяти за планом, розробленим доктором Ешем, ти почнеш розщіплятися. Це означає, що повернуться Нола з Беллою? Вони ні. Вони вже об'єднані. Але можуть створитися інші нові особистості. Незнайомці. Так. Таким способом легше уникати розчарування та гніву. Сила створення інших людей наче з ланцюга зривається. Ой, Божечки. Якщо це не приборкати розум поділятиметься знову і знову, створюватиме все більше особистостей, доки існування стане неможливим. Звучить наче рак. Певним чином ці ситуації схожі, зрозуміло. Вибір за тобою, Деррі. Це повинно бути виявом твоєї власної волі. Просто зараз, так? Просто зараз. Я сиділа в темряві, навідводячи погляду від кінескопа телевізора, бажаючи побачити, чи помічник був чоловіком чи жінкою. Голос був таким, чорт забирай, знайомим. І хоча я ухилялася від відповіді, та знала, що мені доведеться зробити вибір, тому що цього хотів Роджер. Я збиралася тягнути до останньої хвилини. Можливо, трохи поторгуватися з ним. Але тепер Восп міцно так притиснув мене до стіни. «Гаразд. Ти прийняла правильне рішення, Деррі. Ти не пошкодуєш». «Якщо раптом пошкодую, то повернуся привидом і переслідуватиму тебе». Тоді я вимкнула телевізор та пішла спати. Я прокинулася дуже рано та віднесла Мерфі в ательє Грінберга перед тим, як воно відчинилося. Я поцілувала його в холодну тверду щоку і сказала. «Якби не восп, ти міг би стати справжньою людиною». Та все одно я рада, що ти принаймні одну ніч побув живим, хоча все це й відбувалося в голові Саллі. Він нічого не відповів, але його око зблиснуло, коли я ставила його за скляні двері. Тоді я припасувала кашкет, підвела праву руку та відвела її вбік, щоб він регулював рух. Я піднялася нагору, сподіваючись, що пам'ятатиму все це після того, як ми з Саллі зіллємося. Я міркувала, скільки ж це пам'яті буде. Чи я пам'ятатиму і Нолу, і Беллу, і Джинкс, і саму себе, чи це буде, як у «Небеса почекають», або в оригінальному фільмі Ось і містер Джордан», у якому в головного героя, що передчасно помер, перед смертю трапився провал у пам'яті, тож не знав свого минулого, коли дістав нове тіло та нове життя. Господи, як же це, мабуть, жахливо. Я хотіла пам'ятати своє минуле. Треба мати минуле, щоб бути справжньою людиною. Варто було запитати у помічника Нагорі я поговорила з Селлі, поки та приймала душ То ми обоє вирішили так? Вона кивнула Думаю, минула ніч доводить, що ми можемо знайти спільну мову Ми різні, але не несумісні Краще ходімо вже до Роджера Ти перша, сказала я У мене ще кілька завершальних деталей, про які потрібно подбати Я тебе наздожену. То був погожий жовтневий день Повітря було морозним, а небо насичене блакиттю. Салі вирішила розщедритися на таксі. Вона тішилася, що Роджер дав їй день, щоб все обдумати. Зараз вона була певна, що злиття пройде успішно. Уже у своєму особистому кабінеті він тихо розглядав її, поки перев'язував бенти на плечі. «Як сьогодні почуваєшся?» «Чудово», сказала вона. Роджер дав планшетку, щоб вона написала своє ім'я та кивнув, коли побачив підпис. «То розкажи, що сталося вчора і що ти вирішила». Вона розповіла йому про подвійне побачення з Еліотом та Тодом, і це його розвеселило. Розповіла, як вони поцупили манекен із вітрини ательє Грінберга, і той сидів із ними під час вечірки. «То ви з Деррі порозумілися?» «Можна й так сказати». «І яке твоє рішення щодо злиття?» Вона кивнула. «Я радий, – сказав він. – Зараз загіпнотизую тебе та викличу Дерлі, Ти можеш поділитися досвідом із нею. Я пам'ятатиму це? – Частково. Її спогади зіллються з твоїми, проте ти, скоріш за все, не пам'ятатимеш сам про це злиття, не більше, ніж дитина пам'ятає своє народження. Деякі люди кажуть, що пам'ятають травму народження. та більшість із нас – ні». Він витягнув свою золоту ручку та сказав. «А зараз я хочу поговорити з Деррі. Деррі вийде на світло». «Привіт, Роджере», – сказала я. «Рада, що ти мене викликав. Ти, мабуть, чула, про що ми розмовляли. Погоджуєшся на злиття». Я кивнула. «Але є одна річ, яку я хотіла б, щоб ти для мене зробив, Роджере. Знаю, це не дуже професійно, та в останню мить я б хотіла, щоб ти поцілував мене. Справжній поцілунок, і тоді буде як в казках, у яких поцілунок знищує відьмацьке прокляття». Він усміхнувся та кивнув. «Гаразд, Деррі. Я буду твоїм прекрасним принцем. Мій поцілунок знищить чеклунство, і твоя мрія стати справжньою людиною стане реальністю. Він знає, що у темряві». Я відлетіла, і крізь темряву почула голос Роджера. «Деррі, ми повернемося до моменту, коли Селлі обманули, щоб та вбила Сіндереллу. Та зараз ми втілимо фантазію про дев'ять життів у реальність». Коли ти стоїш та дивишся на своє кошеня, що лежить у багнюці, то бачиш, що воно ожило з усіма чотирма лапами. Наближається опівніч. І тепер, коли ми знаємо, що Деррі – це насправді серце Сіндерелли, ти повернешся до свого стану перед трансформацією. Коні стануть білими мишами. Карета – гарбузом. А ти, Деррі, знову станеш Саллі. Замить годинник проб'є дванадцяту. І після останнього удару ти назавжди зілєшся з Саллі, якою ти була колись. Він почав рахувати, і я бачила Саллі на балу. Як вона, вродлива, розумна, в чудовій білій сукні танцювала з Роджером. Коли годинник почав бамкати, я почула голос, низький, але придушений. Знала йому шкода, що я покидаю його назавжди. Один, два, три. Вона вибігла з палацу та помчала вниз яскравими та різнокольоровими сходами, як дуга веселки. Чотири, п'ять, шість. Так поспішала, тому загубила кришталевий черевичок. Мала дістатися додому до того часу, як все зникне. Сім, вісім, дев'ять. У кареті вона чула, як кучер підганяє білих жеребців, щоб вони встигли до останнього удару годинника о півночі, до того, як вона перетвориться на звичайну людину. Десять, одинадцять, дванадцять. Помічник змахнув паличкою. Роджер нахилився вперед та ніжно поцілував мене в губи. І це було останнє, що я відчула, будучи дерлі. Я з'єдналася з нею, віддала своє життя та стала четвертою Саллі.